Розділ 17, у якому до Шльонська входить табор. Рейневан розпочинає диверсійну діяльність, а князь Болько Волошек потрапляє на колісницю історії. На зустріч із табором вирушили Рейневан, Урбангорн і Жехорс. Бісклавра і Дроссельбарт поїхали під Глухолази і Нису, щоби поширювати чорну пропаганду і сіяти паніку. Шарли і Самсон залишилися в Гдземіжі, вони мали приєднатися пізніше. Спочатку вони їхали трактом на Ратибор, краківським гостинцем. Однак невдовзі за прудником почалися клопоти. Дорога була вщерть запружена біженцями. Головним чином з озоблога і глупчиць, звідки, як стверджували, з тривогою в очах утікачі гуситів уже видно. У плутаних недоладних повідомленнях говорилося, що спалено остраву, що сплюндровано і знищено гуквальди, що взято в облогу опаву. Гусити лопотіли тримтячими голосами біженці. «Ідуть страшною силою, тьмою-тьмущою!» Почувши це, Жехорс по-вовчому всміхнувся. Настав його час. Час сольних виступів чорної пропаганди. «Ідуть гусити!» – кричав він черговим утікачам, повз яких вони проїжджали, моделюючи голос так, щоб він звучав панічно. «Страшна сила! Двадцять тисяч озброєного люду! Ідуть, палять, мордують!» «Утікайте, люди! Смерть надходить!» «Вони вже все ось-ось! Їх уже видно! 40 тисяч гуситів! Ніяка сила їх не стримає!» За біженцями та їхніми навантаженим домашнім скарбом-возами на дорогах з'явилося військо. Цілком зрозуміло, воно теж утікало. Лицарі, списники стрільці з досить понурими мінами слухали звісток про те, що надходять 50 тисяч гуситів. Звісток, які викрикувалися штучно, панічним голосом, і були густо нафаршировані поперекручуваними або й зовсім вигаданими цитатами з апокаліпсісей книг пророків. «Ідуть гусити! Сто тисяч! Лихо! Лихо!» «Досить!» – буркнув Горн. «Стримайся трохи, надлишок шкодить!» Жехор стримався. Зрештою, вже не було кого агітувати, гостиниць опустів а за якийсь час вони помітили два стовпи чорного диму, що били високо в небо з-за стіни лісу. «Нова церква і кетрш», – показав головою один з останніх утікачів, який разом із дружиною і чанцем міноритом їхав на возі повному скарбу дітей. «Вже другу добу горять, людей побитих там, ки кажуть стоси лежать». «Секара Божа!» відповів Жехорс, «Утікайте, люди, і то швидко, і далеко, істинно, бо кажу вам, буде так, як тому років двадцять, дійте на вала аж до легниці. Так то нас Бог карає за гріхи й духовенства». «Ти що ви плетете?» – обурився Чернець. «Які гріхи? З глузду з'їхали! Не слухайте його, браття, фальшивий він пророк або зрадник!» «Утікайте, добрі люди, утікайте!» Жехор спогнав коня, але ще обернувся в сідлі. «А монахам і попам не вірте, і води по підгороддях не пийте!» Вроцлавський єпископ наказав криниці позатруювати. Вони минули притихлі від Жеху глупчиці. Їхали далі, праворуч мали опавські гори і масив грубого Єсеніка. Напрямок показували дими, яких було все більше. Горіли вже не тільки Нова Церква і Кетрш, а щонайменш п'ять інших місцевостей. Виїхали на пагорб і побачили, як іде табор. Довга колонна кінноти, піхоти, возів, почули спів. «Слізте речі Бозі» – пісня з тієї епохи, з так званого Істебніцького канціоналу, перша половина 15 століття. «Слухайте, лицарі Божі, готуйтеся вже до бою», Слава Богу до миру відважно співайте. Антихристо же ходить, запаленою піччю водить. Пихати попівство вже плодить, ставайте на бік Бога. На чолі їдуть хорунджі, над ними мають знамена. Прапор табор білий із золотою чашею і девізом «Веріта свінсіт». І друга хоругва теж біла, а на ній вишиті червона чаша і золота обладка, оточені терновою короною. За хорунжами їдуть командири, покриті пилюкою, славою воїни, знамениті воєначальники, Прокоп Голий, якого легко впізнати за поставою і величезними вусищами. Бляв Маркольд зі Збраславець, славнозвісний таборицький проповідник та ідеолог, як і Прокоп у хутряному ковпаку і Шубі, як і Прокоп співає. Співає і Ярослав з Буковини, головнокомандувач польових військ табора. Співає страшенно фальшивлячий Ян Блех і стешніць гетьман Військ. Біля Блега, не співаючи, їде на бойовому коні Блежей Скрилуб у туніці з великою червоною чашею на обладунках. Поруч Федько з Острога, руський князь, який воює на боці гуситів, ватажок і авантюрист. Далі їдуть командири міських ополчень Зигмунд із Вранова гетьман Шаного і отік із ложі Гейтман Німбурка. За ними союзник таборитів лицар Ян Змирзлік зі Свойшина, у повному обладунку. На щиті герб – три червлені пояси в срібному полі. Двоє лицарів, які їдуть пліч-опліч зі Змирзліком, теж носять герби. Польська винява, чорна бойволяча голова видніється на золотому щиті Добислава Пухали, ветерана Грюнвальда, який очолює хоругву, що складається з поляків. Срібні і чорлені зубці носить на щиті Ян Товачовський з Цимбурга, який командує сильним загоном муравців. Трава квіти та повітря – плач людської дурості. Золото – коштовне каміння – пошкодуйте з нами. Ангели, архангели, христові подруги, престоли, апостоли – пошкодуйте з нами. Віє вітер з Єсеніка. Було 11 березня року Божого 1428-го. Четверг перед неділею лейтери, яку в Чехії називають дружебною. Кінний роз'їзд, легкозбройні в капелінах і саладах з рогатинами. «Урбангорні, Рейнмарс Беляви, Погельзанг!» «Я знаю, хто ви!» – не спускає очей командир роз'їзду. «Вас чекали! Брат Прокоп запитуючи чи шлях вільний? Де ворожі війська? Під глупчицями?» «Під глупчицями нема нікого!» Глузливо всміхається Урбангорн. «Шлях вільний, ніхто вам його не загородить. Ніде навколо нема нікого, хто би наважився!» Глупчицьке підгороддя палало. Вогонь швидко пожирав солом'яні стріхи. Дим повністю заслоняв місто і замок – об'єкт хижих поглядів табориських командирів. Прокоп Голий помітив ці погляди. «Не чіпати!» повторив він, розпростуючись над поставленим посеред кузні столом. «Не чіпати мені більше ні глупчиць, ні навколишніх сіл. Князь Вацлав заплатив випальне. Домовленість чинна. Ми дотримаємо слова». «Вони не дотримують», – гаркнув проповідник Маркольд. «А ми дотримаємо», – обрізав Прокоп. "А ми, Божі воїни і праведні християни». «Ми дотримаємо слова, яке дали Глупчицькому князю, дідичі Віопави. Принаймні, доти, доки дідич Віопави дотримає свого. Але якщо зрадить, якщо збройно виступить проти нас, то, клянуся іменем Господньому спадкує тільки дим і попіл». З присутніх командирів у кузні, перетворені на штаб, деякі усміхнулися на думку про Різанину. Ярослав з боковини відверто зареготав. А добко пухала, радо потер руки. І він блех зуби. Очима душі він уже, здається, бачив пожежу і мордування. Прокоп уголий помітив все. «Ідемо в єпископські землі», – заявив він, опираючи кулаками в розкидані по столі мапи. «Там буде, що палити, буде, що плюндрувати». «Єпископ Конрад разом із путою, що столовець зосереджують війська під Нисею», – звався Урбенгорн. А з'єднання з ними йде Ян Зембицький. Надходять також Рупрехт, князь Любіна і Хойнова, і його брат Людвіх Олевський. Скільки їх буде вкупі?» Горн подивився на Жехорса. Жехор кивнув. Він знає, що всі чекають, яку то ту інформацію відзначиться словно звісний фугельзан. «Єпископ Пута, князі!» Жехорс підняв голову після досить тривалого підрахунку – Йоніти зі Чогома та Малої Олесниці, Найманці, міські контингенти. До того хлопська піхота. Разом сім-вісім тисяч людей, у тому числі за триста списів кінноти. «Збоку Крапковиць і Гловка!» – вставив Ян Змирзлік зі Свощина, який саме повернувся був з вилазки. Підходить молодий князь Булько, дідич у поля. Його військо дійшло до Казімежа. Зайняло міст на Страдуні, стратегічну точку на тракті Ни серед Чи Велику Булько може мати сило? Якихось шістдесят списів, спокійно оцінив Жехорс, плюс якихось тисячі піших. Найби його зарази, чортова, цього полця, Геркнув Ярослав з Буковини. «Блокуй нас, загрожуй флангу, ми не можемо йти на низу, залишивши його за спиною. То вдармо прямо на нього!» Запропонував Ян Блег із течниці. силами розчавімо його. Він став у такому місці, де по ньому важко буде вдарити, покрутив головою жехарс. Страдуня розлилася, береги грузькі. Крім того, підняв голову Прокоп. Час не терпить. Якщо ми в'яжемося в бій з больком, єпископ збере більші сили, займе вигідніші позиції. Помітивши, що в нас клопоти. У ретиборі може пробудитися районка Гелена, ця вовчиця та й вредний синусько Миколай. Готовий прийняти радикальне рішення Пшимко павський Для Вацлава це може виявитися сильною спокусою. Це закінчилося б оточенням, битвою на багато фронтів. Ні, браття. Єпископ, ось наш найбільший ворог. Тож їдемо що духу дониси. Виступаємо. Головні сили на тракт, напрям. Озоблога. А для братів Пухали з Змирзліка в мене будуть інші завдання. Але про це невдовзі. Спочатку Рейневан. Брат і Прокопе. Молодий опольчик, ти його знаєш, як мені здається? Булька Волошика? Я вчився з ним у Празі. Чудово. Підеш до нього. Разом із Горном. Як посли. Від мого імені запропонуйте йому угоду. Він не захоче нас слухати. Холодно промовив Урбенгорн. «Оповайте на Бога!» Прокоп подивився на добка пухалу і я на змежліка. Його губи викривилися в злій гримасі. «На Бога! І на мене! Я зроблю так, щоб він захотів!» Весняна страдуня, і справді виявилося досить поважною природною перешкодою. Оболоні стояли під водою, течія омивала стовбори прибережних верб, які вже густо сріблилися пухнастими котиками. Заплави кишіли з жибами. Кінь Урбана Горна танцював по гостинці, місив копитами болото. Горн натягнув повіддя. До князя болька. гукнув він до сторожі, що стояла на мосту. Посли. Горн гукав уже втретє, а стражники не відповідали і не переставали цілитися в них зербалетів, і спертих на балюстради мосту гаківниць. Рейневан починав непокоїтися. Раз за разом озирався на ліс. Міркуючи, чи в разі погоні вони встигнуть до нього дочвелувати. З лісу на другому березі виїхали чотири вершники. Троє зупинилися перед мостом. Четвертий у повному бладунку під ту підпідків виїхав на міст. Герб на його щеті не був, як спочатку думав Рейн Іван Чеським, Це був польський огончик. «Князь!» – звелав вершник. «Послів прийме! Ну, ти обидва сюди, на наш берег!» «На лицарське слово?» Гончик поправив спадаючу за слону шолома, підвівся у стременах. «Та ну!» В його голосі прозвучало здивування. «Та я ж вас знаю, ось бобилява!» «А ви, згадав Рейнеман, лицар Кших з Костельця, так?» «Чи князь Болько гарантує нам посольську недоторканність? Суху обірвав обміну люб'язності Мурбангорн. Його милість, князь, дає слово лицаря!» підняв на долонюк ших із костельця. «А пане Чабеляву, він же не скривдить. Проїжджайте!» «Погляньте, погляньте, погляньте!» Промовив, розтягуючи слова, Больковилошек, князь Глуговка, діди Чополя. «Прокоп, видно, почуває респект, раз настільки значних персон до мене послав. Таких значних і таких славетних, щоб не сказати сумнозвісних!» Свита князя – яка була при ньому під час штабної наради, загуділа і забурчала. Штаб зібрався в хаті на краю села Казімеш. А складався він з одного герольда в блакитних шатах, оздоблених Польським орлом, п'яти лицарів в обладунках і одного священника, теж зрештою в панцирі, на груднику і на рукавниках. З лицарів троє були поляками. Крім Кшиха з Костельця, князя супроводжував знайомий Рейнованові Шляські Нечуя, і незнайомий йому правдіць. Четвертий лицар мав на щиті срібний мисливський ріг Фалькінгайнів, п'ятий був Йонітом. Пан Урбан Горн. вів далі князь, міряючи послів неприємним поглядом. Недомий по всьому шльонську головним чином завдяки наказам схопити його, які розсилають єпископ та інквізиція. «І погляньте лише, мої панове, Урбан Горн, безбожник-бегард, єретик і шпигун, виступає послом на службі Прокопа Голого, архієретика та єресіарха!» Йоаніт зловісно буркнув, Ксьонс сплюнув. «А ти, як бачу, пристав до єретиків з бебехами!» Волошик переніс погляд на Рейномана. «Видно, ти всією душею продався сатані, і самовіддено йому служиш» раз він тебе послом відправляє. А може Єросіарх Прокоп думав, що як він тебе пошле, ти чогось допнешся завдяки нашій давній дружбі? Ну, якщо він на це розраховував, то прорахувався. Бо скажу тобі, рейне мене, коли всі у шльонську собак на тебе вішали, злодія та розбійники з тебе робили, приписували тобі найстрашніші злочини, включно зі зголтуванням дівиць, я тебе захищав. Очорнювати не дозволяв, і знаєш, що виявилося, що я був дурний. «Ну, але я порозумнішав», – закінчив князь через хвилину важкої тиші. «Порозумнішав. Посольство Антихриста маю десь, балакати з вами і не подумаю. Ей, сторожа, хапайте їх, хай цього пташка в'язати!» Риневан шарпнувся і аж присів. З такою силою кших із костельця, який стояв за ним, придушив його, могутніми пальцями цапнувши за барки. Двоє пахолків схопили горна за плечі. Третій з великою вправністю обмотав йому поворозок навколо ліхтів та шиї, затягнув, затиснув вузол. «Бог бачить!» – театральним жестом здійняв руки Ксіонс. «Бог бачить, князю, що слушно чините!» «Фірма Турманус Туа! Нехай буде зміцнена твоя рука, коли душить гідрояресі!» «Ми посли!» – простогнав під утиском поляка Рейнеман. «Ти дав слово!» «Ви посли, але диявола! А слово дане Єретикові має сили!» «Горн зрадник і Єретик, і ти, Єретик, ти був мені колись другом, Рейнеман. тому зв'язувати тебе я не наказую, але Столипелько. Ринив он стулив. «Його я видам єпископові!» Князь показав нагорна рухом голови. «Це мій обов'язок, як доброго християнина і сина церкви, що ж до тебе? Раз я вже врятував тебе по старій дружбі, і тепер теж тебе відпущу». «Як це так?» – вигукнув Ксіонс, а Фалькінгайн та Юаніт забурчали. «Єретика, відпустите? Усите?» «І ти, столи, пельку, патер!» Волошик блиснув з-під вуса зубами. «І не розтоляє її, коли тебе не питають. Я випущу тебе на волю, Ринмаре збиляве, пам'ятаючи про нашу колишню дружбу. Але це вже останній, клянуся муками господніми, останній, не насмілися мені більше потрапляти на очі. Я стою на чолі христового війська. Невдовзі ми об'єднаємо сили з єпископською армією. Разом підемо під опаву, щоб вас, Єретики, стерти з лиця землі. Дасть Бог, оцінить врославський єпископ, який з мене праведний католик. Хто знає, Може, простить мені за це борги. Хто знає, Може, повернете, що колись був загарбав в князівства. Аж у гору хрест Бог так хоче. Марш! Марш на опаву! Там, де були передмісті опави, Нині вітер розвиває пепелища, озвався зв'язаний горн. Учора Прокоп уже був під глупчицями, сьогодні він ще ближче. Болько Волошик доскочив до нього і коротко врізав кулаком у вухо. «Я сказав, що не буду з тобою балакати, торгашу, а слухати твоїх балачок не буду тим більше. Грейне вони!» Він різко обернувся. «Що він про опаву говорив, що буцімто її захопили? Не повірю! Пусти його, паникшихо. Опава оборонилася. Відпущений Реневон розмасував плече. Але передмістя пішли з димом. Пішли з димом Кетерш і Нова Церква, а до них Гуквальди і Острава. Градець над Моровицею і Глупчиці вціліли, а завдячують вони це виключно розважливості князя Вацлава. Він уклав договір з Прокопом. Заплатив випальне, врятував князівство, принаймні, його частину. «Я маю в це повірити, у те, що Пшимко-Опавський не став до бою, що дозволив синові укладати договори з гуситами!» Князь Пшимко сидить за мурами Опавського замку, як миша в норі. Дивиться на пожежі, бо в який би бік не глянув, там пожежа. А молодий князь має видно свій розум – позаздрити і наслідувати. «Бог покарає!» — вибухнув Ксьонс. — Тих, що з єритиками зносилися і укладали з ними угоди. Угода з єритиком це угода з сатаною. Хто її укладе, той навіки проклятий, а тут на землі з життя кара. — Милостивий князю. крикнув, вриваючись до хети озброєний в каполінь. посланець, давай його сюди. Гонець це було видно і чути запаху нещадив ні себе ні коня. Чар зашкарублого болота покривав його до пояса, а сморід кінського поту разив на кілька кроків. «Говори!» «Ідуть чехи! Йдуть великою силою!» Важко висипав гонець, ловлячи повітря. «Усе палять! заблога спалена! Прудник узятий!» «Що?» «Прудник узятий! В місті страшна різанина! Чижовиці горять! Біла горить! Захоплена! Гусити!» «Ти глузду відбився!» «Гусити під Гловком!» «А де єпископське військо?» «Де Янзембецький?» «Де князі Рупрехт і Людвіх?» «Де пан Пута?» «Під Нисею наказують, наказують, щоб ясник князь до них ішов чим пруткіш!» «До них?» Вибухнув Волошик, стискаючи кулак назад, на затнутому за пояс буздугані. «Вони відступають!» Залишають мої маєтки і мої міста на поталу, а я маю йти до них? Мій глобовок під загрозу, а я маю йти під нису, І пископ наказе. Конрад Олесницький, цей злодій, пияцюрий курві, сміє мені наказувати. А ви чого, баньки, вилупили? Радитися, мать вашу, радитися. Що робити? В атаку, вивкнув Йонід. Гот міт унс. Бог зна болотина. «Може, це фальшиві звістки?» – закліпов шлястський герба не чує. «Ідімо під низу!» – твердо сказав Фалькінгайн. «На з'єднання з єпископом Конрадом буде насила у генеральній битві по об'єму єретиків, відімстимо за спалення міста». Князь подивився на нього і скривотнув зубами. «Не рад як мстити, рад як вберегти!» ти на переговори!» – пробурмотів вогончик. «Заплатити випальне?» «Немаю з чого!» – скривотнув зубами Волошек. І прудник Ісусе, любий мій гловок. уповати треба на Бога!» – знову промовив Ксюнц. Буде як бог дасть, ось Біблія відкрив як випаде, що прочитають тому збутися!» «І зробили вони закляттям!» – промовив випередивши священника Урбан Горн. «Усе, що в місті, від чоловіка і аж до жінки!» «Від юнака і аж до старого, і аж до вола, і штуки дрібної худоби, і осла, усе знищили вістрім меча. Книга Ісуса Навана, 6.21 Булько Волошек шмагнув його поглядом. Горн притих, але відразу озвався Рейневан. «І спалив, – продовжив він, – Ісус, ай, і поклав його вічною руїною пусткою, і так є аж до цього дня». Книга Ісуса Навана 8.28. Задумайся, булько, прийми рішення, перш ніж буде запізно. Це революція, булько, говорив він, бачачи, що п'ястович не поспішає його перебити. Світ набуває нового вигляду, набравши великих обертів. Колісниця історії мчить, жодна сила її вже не може стримати. Ти можеш сісти на неї або бути неюзметеним. Вибирай. Можеш, князю. Назвався Гурн «Бути з переможцями або серед переможених». Переможеним стверджують класики завжди біда, а переможцям – переможцям влада і сила. Бо новий вигляд світ матиме і на мапах. Що? «Сап'єнті диктум ест» – кордонні стовпи милостиві князю – буде пересунуто на користь переможців і тих, хто стане їхніми союзниками. «Це що?» – в очах молодого князя з'явився блиск. «Пропозиція? Оферта?» «Сапінтісат!» Гм, блиск не зникав. «І буде мені на користь, кажеш? А конкретно?» Горн зверхньо всміхнувся. Поглядом показав на свої пута. На жест волошика їх негайно перерізали. Побачивши це, фелькінгайн забурчав знову, а Йоаніт ляснув долоною по ефесу меча. Аксьон заш підскочив. «Пане!» – завелав він. «Не слухайте диявольських нашіптувань! Я ці гусицькі гадюки вливають у твої вуха! Пам'ятай про віру предків! Пам'ятай! Столи пельку, попе!» «То ти такий! Ти такий!» – завелав він ще голосніше, вимахуючи руками перед самим носом князя. Знають тебе апостати, відступнику з єретиками зносишся. Лице риби його, хто вбавіре, проклинаю тебе, проклятий будь удома і на дворі, проклятий будь сплячий, встаючий, ходячий. Булько Волошик навідліг пельнов його буздуганому скроню. Залізна на шестипере головка з чутним тріском розтрощила кістко. Ксьон упав, як підкошений. Сіпаючись і смикаючись, князь обернувся, на його люто перекошених губах був наказ. Але йому не довелося його видавати. Поляки з випередженням читали наміри свого господаря. Кших з костельця, потужним ударом сокири, розбив голову Юанітові, який уже витягнув меч. Правді з штрикнув Фалькінгайна в горло. Шляський не чує поправив у колом у спину. Трупи впали на долівку, кров. Розлилася калюжею. Пахулки і пажі дивилися, порозкривавши роти. «От», – широко усміхнувся Огончик, – «от щасливий денючок, давно вже мені не доводилося вбити хрестоносця». «До війська!» – крикнув князь. «До людей!» – заспокоїти, особливо німців, якби котрий смикався сокирою почало й готуватися до виступу. «Дониси?» Ні, до Крепковицьо поля виконувати. Так точно. Булько волошик обернувся, впився палеючим поглядом у Рейневана і Горна. Він дихав швидко, голосно і нерівно. Його долоні ходили ходром. Сап'єнті сад, хрипко вимовив він. Ви чули, що я наказав. Я відводжу військо, причому в такий спосіб, щоб уникнути контакту з вашими роз'їздами. «Я не піду під Нису, не підтримаю епископа. Прокоп повинен розглядати це як союзницький акт. Ви взамін пощадите мої маєтки. Глогу вокали – це не все. Не все клянуся муками Спасителя. «Повторите, Прокопові!» – молодий князь гордовито підняв голову. «Повторите, що Альянс зі мною вимагатиме істотних змін на мапах. Конкретно, «Конкретно Волошек зажадав вічного Лана Гуквальдів, Першибора Острави і Френштата», – повторив Горн. «Як ми згодили, я пообіцяв йому їх. Але йому було мало. Він вимагав ключ ключборка, грижова рибника, общини і битома. Я пообіцяв йому їх брати Прокопи також, вручаючись твоїм іменем. Поспішив?» Прокоп Гулий відповів не зразу. «З спиною на бойовий віз – він їв стоячи, липовою ложкою черпав з горщика затірку, підносив до рота. Молоко висихало в нього на вусах. За возом і спиною прокопа ревіла і бушувала пожежа. Великим вогнем палало місто глухолази. Палав, як смолоски дерев'яний парафіальний костел. Вогонь пожирав дахи і стріхи, дим бив у небо чорними клубами. Крик обіянних не стихав ні на мить. «Ні, брате, не поспішив». Прокоп гулий облизав ложку. «Ти вчинив слушно, пообіцявши від мого імені. Ми й дамо йому все ще обіцяно. Болькові належить ці компенсація. Закривди. де. Бо якось так вийшло, що з мерзляки пухала. Пустивши з димом б'яло прудник, з розгону спалили його окоханий головок. Ми й покриємо цю витрату. Більшість місць, яких він вимагає, і так, правду кажучи, що тільки треба буде здобути». А ти побачимо під час штурмів якийсь князя Болька – союзник, і нагородимо відповідно до заслуг для справи. «І заслуг перед Богом!» – ставив з повним ротом проповідник Маркольд. «Іде, чополя повинен прийняти причасті з чаші і присягнути чотирма статтями». «Прийде на це час». Прокоп відклав миску. «Закінчуйте їсти». На вусах Прокопа засихало молоко і борошно із затірки. За спиною Прокопа місто Глухолази перетворювалося на попелище. Мордовані мешканці вили різними голосами. «Приготуватися до виступу! На низу, божі воїни! На низу.